Ernalkuntza Artifiziala. Denok dakigunez, antizorkuntzak eta Ernalkuntza Artifizialak buru uste bat baino gehiago ekartzen die laguna eskori. Batzuen ustez, bakoitzako nartu behar du daukan egoera. Naiz eta egora hori gogokoz izan, jangoikoak akala nahi izan dueta. Iritzioni jarraiki, zenbaite pentsatzen dute emakumezkoa ustekabean eta planifikatu gabe aurdun geratzen bada, ez daukala abortatzeko eskubiderik. Era berean umerik ezin edukirik dabilen bikote bati irtenbide bakarra proposatzen diote. Adopzioa. jende ugari ez dator bat planteamendu honekin, Azken batean, teknikak eskaintzen dituen bideak erabiltzeak ez ez baitie inongo kontzientzia arazorik sortzen. Entzun dezagun zein iritzi duten, bai katolikoek, bai juduek, ernalkuntza artifizialaren inguruan. Oiartzun Zabala izandu elitza katolikoak gai honi buruz hartu duen azken erabakiak denok dakigunez Eliza Katolikoak ezesko ez borobbila eman dio Ernalkuntza artizizialari. Dena dela, Elizak ez ditu bide guztiak itxi gain honetan. Hala dirudi behinzat. Arazoa nonbait hasier lortzeko sisteman dago. Elizak ez du onartzen hasia masturbazio bidez lortzerik, eta ez da ernalkuntza amaren gorputzetik kanpo gertatzerik ere. Baina bada, Elisa konartzen duen sistema bat. Asia, bikote baten harremanaren ondorio denean. Hain zuzen eta horretarako, kondoimota berezi bat erabili behar da. Kondoi hauek zulo txiki bat dute. Honela, gizonaren hasia jasotzen du alde batetik, baina ez dena. Parte bat, emakumearen umetokian isurtzen baita. Ondoren, obuloa eta esperm espermatozoidea entsaio tutu batean gordetzen dira. Eta hainbat tratamendurune ostean, emakumearen sabelean jartzen da ernalkuntza bideratzeko. de, juduek ere sekulako kezka eta arazoak dituzte Bibliaren aginduei uko ez egiteko. Bibliak gizonezkoaren hasia altzerrik isurtzea debekatzen du eta. Bibliak dionez, hazia isurttzearen helburu bakarra emakumea ordu ustea da, eta horregatik ez du dugonartzen gizonezkoek ala emakumezkoek antizizogailuek erabiltzea. Debeko hau dela eta juduek ezin dituzte kondoi normalak erabili. Baina azken aldian IESarekin ordeak guztiz beldurturik dabiltza eta kosher izeneko kondoi bereziak asmatu ituzte gaxotasun honi aurre egiteko. Kondoi hauek zulotxo mikroskopiko bat omen daukate. Jakina, kondoi hauek erabiltzen direnean ez dago inolako esirik edo barrerarik gizonaren eta emakumearen artean, naizet naiz eta emakumeari hasia ez jario. Baina ezta kigu kondoi hoiek oso baliagarriak izango diren IESa eskutzatzeko. Itsilik egotea hobe. Atenez ext ordinaryUSB